Oh, oh, oh. Fredas morgon till talkshow med Janne Holmbom Johanna Lind och de fem. Say God morgon, varmt välkomna till en kulen. Natt natt. natt. <laughs> en kul. Eller? En kul. En kul sista fredan i maj. Ja. Oh. Det är ju Hallands nationaldag. Nej, det vet Nej. jag inte. Men de, de, de, de skulle kunna haft den. Ja. Hej Johanna Lind, hey. kul. Eh, fredags för allan idag, eh, idag ska vi prata turism. Ja, oh, gud roligt. Besöksnäring, mm. som ja. de säger i branschen. För att de själva vill Precis. ha lite sådär. Så det ska bli längre. Så, när ja, man sätter rubriker och sånt. där. Ja, besöksnäring. besöksnäring. Ja, krångla till ja. det för oss kommunikatör. Men, men, men innan dess så måste vi först och främst ta reda på vem som har namsta. Men innan vi tar reda på vem som har namsta oh. Så ser det ju faktiskt så. Har ni sett vad som händer med med med med väderleken nu framöver? Alltså så himla äntligen! Ja, nu jag börjar hålla det! med dig. Jag Äntligen! glömmermän. Du lyssnar på fredagsfrällan. Så, hej. Det där var italienska, du lyssnar på fredagsfrällan. Vi har ju lyssnare även i Ydre, så vi måste ha lite olika språk. Eh, Johanna... Du är så inkluderande. Ja, jag, ja. jag, jag tycker det är fint. Mm. Du, Vad roligt det är nu med de nya restriktionerna eller där man, inte nya restriktioner men att man släpper lite på dem nu bara ja? på juni med lite utomhusaktiviteter man får. vara. Jag tänker på de ska se fram mot skolavslutning och studenten ja. att man kanske kan Just, få samlas man kan få lite. Man kanske gå på krogen ända fram till klockan halv elva. Nej, gjorde du det senast gärna. När var du på krogen alltså, senast i klockan elva? Ja, ja. du spelar Just spelar. så om du inte räknar med bara, det. Du brukar bara jobba med Ja precis, ja. men om du inte räknar med jobbet när du, så här, när du var ute och Ah, nej, det, alltså. alltså ah. ah, det var rätt länge sedan ah. du, Man blir lite ledsen Ja, det var rätt länge sedan Jag funderar på det här med namnsdagar Det är ju namnsdagar mm. i stort sett varje dag mm. Även i, idag, vem har mm. namnsdag idag? Inte det vi, en aning nej, det vet vi inte. Men jag har ju det på papper ah. Och då, och då, de, det är Ingeborg och Borghild. Borghild? Det, liksom, det är jättefina namn sådär. Men jag undrar om det är någon som döper någon till mm. Borghild idag. Om det är ett släktnamn. Då möjligtvis, men har någon någonsin döpt någon till Borghild? Jag har aldrig hört namnet. Ja, man undrar ju vad det betyder. Ingeborg det är väl hon? Ja, oh, fast det är Ingeborg Ja, som... just det. Nej, inte det. Amanda Lundbom. Nej. jag Vi skiter i det. Ja. Men, men jag måste berätta om temadagarna också jag det? Ja, gör det. Ja. Det är så många temadagar idag så jag vet inte. Alltså jag jag har, så, jag så... bara bara idag. Det bara, ja det är så många. Ja det går du det. Så... För förstår du så är det internationella krama en musikerdag. Mm, det ser man ju fram emot för fan, Då får det... jag ju krama dig. Ja, ja, ja. på distans. Vi måste nej, tänka du, på det. Nej, du är dubbelsprutad. Ja, och sen är det internationella börjardagen. Börjare? Ja, det handlar om det också på något sätt. Ja, just det, ja. ja. och sen är det och sen är det du, internationella mänsdagen. Nej, för, nej. Nej, nej, nej, jag får inte med men e, förlåt jag, jag tror det var män med ära, förlåt Så ja. har männen har ja, en egen men, Då tycker alltså, jag männen att, sen förtjänar en egen dag att det är så många tema. Jag Vet att det finns en program en dag till? <skratt> Internationella Stressfria dagen <skratt> Det var väl skönt att det fanns en sån så idag, idag är det en stressfria dag Ja, jag börjar ju den I fel kan jag säga mm. Ja, det ska bli spännande, för jag tänkte vi tar den nu Ja, just det Ja ah, just det, ah, men det är min tur med vardagsbetraktelsen. Idag, ja, men jag börjar med vardagsbetraktelsen ah, gör det. och det låter jag ju som en sån här sömncoach vilket jag sällan brukar vara för jag brukar ju inte vara den som sover. Jag, jag sover bra men jag vaknar väldigt väldigt tidigt ah. men vardagsbetraktelsen är från den senaste tiden att man ska inte underskatta en god natts sömn, ah. vad det gör. Och inte på att det behöver vara Det behöver inte vara nio timmar eller åtta timmar. Ja, nu börjar du, Jesper, du är ah. alltid trött. Ja, jag tänker så här, på kvällarna, man är orolig, man är stressad. Ah. Man går och grubblar. Och så bara sover man. Och så vaknar man och säger så, så här, ja ah, men det är väl inget problem. Ah, just eller varför, varför, varför tänkte jag på det? det är väl... Ah. Men, nu gör vi så här. Det är som att hjärnan bara liksom... Ja, men den reparerar Det den den är så himla häftigt. Ah. Och det har man väl märkt själv flera gånger under livet. Men nu märker man det även på barnen som börjar bli lite äldre som kan somna och vara ledsna eller oroliga för någonting. Ah. Sen när de kommer liksom vakna på morgonen man bara, hur känns det? Vadå? Nu det? nämner vi inte det som Nej. det bölades om igår för det Nej. verkar ha försvunnit. Liksom. Men, men, alltså jag funderar på, under det där har, det är klart att man, det finns en massa saker att vara orolig och ledsen och, och, och fundersam överallt. Och så här. Men jag tror att en god sömn det hänger ihop också med att man låter bli att äta på kvällarna. Ja, eller under, alltså, man kan ju inte äta under tiden som man sover, men det är rätt många som äter på kvällarna. Ja, men jag menar liksom sitter framför tvn och trycker och i sig. Och goffar, ja. ja. Så det tror jag och man ska liksom. inte ha mobilen. Man ska nej, inte ens ha nej. mobilen i sovrummet. Men det har faktiskt, jag ja, ja, nu, nu har jag haft det på sista sidan, men vanligtvis har jag faktiskt inte det. Och det är väldigt många som håller på att surfa på nätten. Jag såg någon här ja. internetstiftelse, jag läser alltid deras rapport om svenskarnas internetvanor och tycker den är rätt spännande. Ja. Det var ju så här löjligt många som satt på mobilen på nätten, och, och unga liksom. ja. Då vaknar jag så, ja men då tar man med sig den där oron ah, och äh, ah. släpp den och sen så försöker jag. Fick, jag har inte gjort det något. Jag vaknar 2:43, jag fick iväg lite mejl. Ja, ah, det är sådär. värdelöst, men, men jag förstår för jag kan ju också vakna tid, men då har jag ju ofta sovit en 5-6 ah, timmar. Inte mm. sådär, men ah. i morse då, ja, den stressfria ja, det, dagen ja, Först vaknar jag 05:10, helt normalt. Sen ah. somnar jag om, inte konstigt. Vaknar kvart i sex. Jag bara, ja ah, men vad bra, det här, nu går jag upp. Nej. Jag somnar om och vaknar 20 i ja. 7. Och fan, här fem i 7. Ja. ja, men är det är klart det är ja. jätteviktigt. Jag har velat vara i du, tid. Jag skulle det, vilket, prata med vilket, vilket argument för besöksindustrin. Vi är nära i Tranås liksom. Du ja, kan absolut. fan förshower den överkomma tid. Men just det, här, alltså, det var ju rätt stressigt på morgonen då, om det skulle vara en stressfri ah, dag annars är ah, jag aldrig stressad ah. på morgonen jag brukar ha ioner men, av men tid är morgonen blir så, Jag blir lite fundersam så så, så, ställde du inte någon klocka? Ja, äh, äh. alla har jag har alltid en veckaklocka vid sängen men det är för att jag ska kunna titta på klockan under natten och ah, på okay, morgonen ja, ja. hur många timmar det, men det drar till tills men, alla det, andra vaknar Det är så att den låter Den låter lilla. bara när, den är, när man ställer den jag bara sätter ja, alltså, på ja, den när man, stä man ställer den. När <här> man ställer ja, den. Och det gör ja, du inte, jag behöver ju ja, aldrig det. Så ja, det var vi, vi går inte där, vi har flit massa bilder redan. Ja, men, men, vi tar, mm. ja, men vad spännande. Så ja. sov alla människor. Ja, men du är ju, du är ju som, en, som, som en sol från Karlstad ändå. Trots att du har förstått ja, dig. Jag hade nog varit ännu mer arg. Nej, det vågar jag inte tänka på. Men du, vad heter det? Nu ska vi snart släppa in... vi spelar något nytt nu? Ja, ja. Har du en intro ja. till vår gäst kanske? Ja, jag tänkte det. Alltså, vi, vi, vi, vi gör så här: vi, vi, vi spelar ett intro till den här gästen, och sen släpper ja. vi in. Inna. Innan. Inna. Ja, ja, det... Man hör att Översjötscan berättar igenom. Ja, det är det. I'm not i Brunsia. Nu lyssnar på Fredas Så. Så ojaka. Burken. Ja, så klassiska burken. Och oh, oh, oh. vi har faktiskt inte provat din mikrofon Annika. Ska du prata jättenära dra den mot dig lite neråt sådär. och så pratar nära. Så där. Ja, oh, hon är där. Åh oh, oh! vilken jävla stämma. <laughs> oh. Välkommen Annika, god morgon, varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Så jag hade ju sett fram emot att stå länge utanför studion och prata innan Janne kom och släppt in. Och så var det bara tjuff, men vad du är det är lik, du är som en dag. Detsamma Johanna, detsamma. Du, du är ju faktiskt bekant för många Tranåsbo som kommer in och träffar dig. Är det ofta så att folk liksom... Hälsa på dig sådär för att de känner igen dig och sen så vet de inte riktigt varifrån. Att det... Jo, nej men det stämmer. Det är, man hälsar i princip på alla. Ja, det är så. Ja, det blir ja. lite så. Ja, det gör det. För du jobbar på servicekontoret Trano's direkt mm. som ligger på Storgatan. Kan du berätta vad är ett servicekontor? Kom lite närmare mycket Annika. Okay. Okay. Vad, är, vad är ett servicekontor vad... Vad gör du det? Ja, kära någon. Vi gör allt. Ja, kan så man är det va. Mm. Mm. En diverse handel. Ja, precis. Nej, men det är med ju... bra namn. Vi... Direkt, ja. Ja, vi är ju ett kombinerat service- och turistkontor. Så vi jobbar ju med alla olika ärenden. Allt ifrån den kommunala verksamheten och servicen mot våra kommuninvånare- vi jobbar också med en service som heter Hitta hem och det är mycket mot näringslivet som rekryterar personer utifrån. Som vi behöver hjälpa och stötta och kanske ja, hitta där. bostad till eller förskola. Just det, och... precis. Just där. Det där ja. är ju det. Det är ju väldigt bra. Så om... en hitta hemkonsult. Ja, en hitta hemkonsult ja, just det. Ja. Så om, om, om ett medborgarkontor fick ett kärleksbarn med en turistbyrå då skulle det ju bli trans direkt. Ja, eller Precis. så kan man säga. Ja. Det var lite poetiskt. Tack. Tack. Du, Annika, nu mm. går vi ju mot turistsäsong så känns det då är det full fokus på det, men över året så kan jag tänka mig att det är mer mot invånarna och de kommunala verksamheterna. Men vilken är den vanligaste frågan du får när folk kommer in? Oj, vad, är det? vad ska vi hitta på Jag idag? har ett förslag. Men okay. För jag tror. Så kanske man bara frågar en gång. Får jag låna toaletten? <laughs> alltså. Ja, men den är rätt vanlig. Ja. Men, men, det, får det får man inte. Det finns bara en mm, Ja, Det gör det. Ja. Jag har ju väldigt lite utrymme. Och nu under de här speciella tiderna ja, ja, ja, jag så jag ska har vi fått verkligen ja. skärpa till. Ja. Vilken vet är vad, den vanligaste frågan? Vet frågan? den vanligaste frågan? turistbyrån på, på Järnstationen? När går tåget? Ah, ah. Eller varför går inte tåg ah, ah, ja det, ah, det var mycket argt ja ah, ah. ah, Men vilken är den vanligaste frågan? då Eller en av de vanligaste? Nej men alltså det, det finns nog inte någon riktigt generell vanlig fråga. utan ligger alltså, ja. i nej Nej, utan det kan väl vara lite... Nej, det, det, det finns faktiskt inte någon F så du, vanlig fråga. Ni får fråga. frågor om ni får allt. frågor om allt, ja ah. det får vi. Alltså jag som har känt dig länge och många känner igen dig från, du var ju på Storgatan innan du drev Moster Malla. Oh. Men sen när jag lärde känna dig Annika, så har ordet servicemänniska tagits till en helt ny nivå. Jag har aldrig mött någon som är så himla service minded och proffsig som du är. Alltså det är med att man är på rätt ställe där du liksom personifierar, det är fantastiskt. Men du, vad driver dig i ditt yrke att jobba med sån? direkt service mot människor? Ja det, det måste ju vara det att jag tycker väldigt mycket om människor. Jag mm. uppskattar olikheterna hos människor liksom jag, jag känner att det ger mig en kick att få hjälpa till och stötta oavsett om det handlar om ett vattenprov man ska lämna in och ta i egen brunn eller om man ska hitta någon underhållning med en fa stor familj när det regnar om man mm. är besökare i Tranås mm. oavsett liksom, jag, jag känner stark för människor och jag Tycker det är väldigt, väldigt roligt att få jobba med dem. Och se hur, de, ja, hur, hur de, alla människor är så otroligt vänliga mot mig. Ja. Man får så mycket tillbaka ja. i det här. Mm. Men jag, jag tror att du är ett typexempel på det man ger ut, det får man tillbaka. Ja, det tror jag. Mm. Det är slags det är personlig mm. karma där. Ja. ja, men det är verkligen så. Mm. Det, det är liksom, du är lite sådär... Eh, liksom Mrs. Trano. Alltså. Nej. Ja. Nej. Ja. ja, det tycker jag. Var, det det, det finns något jävla pris tycker jag. Liksom. Ja, vi kan väl skitta på. Något, ja. Ja. Ja. Det Här står det i massa brötter. du ska få mer. Ja, du kan ja. få ta med ja. dig gammal på Nej, ja. Ja. Nej, men du, nu går vi mot besöksnäringen nu då. Och hur, är, hur är stämningen bland våra entreprenörer inför den här sommaren? Jag tycker att stämningen är... Fantastiskt och jag är så oerhört imponerad av de här besöksnäringsföretagen då som har haft eh, ja, snart ett och ett halvt år bakom mm. sig. Där det har varit extremt tufft. Ja. Mm. Jag menar den här pandemin den har ju eh, drabbat om man säger rese och besöksnäringsbranschen allra hårdast. Mm. Och det har ju varit en omställningen, omstart och, och mm. alltså tänka om och, och vara flexibel och möta de här förändringarna och göra det på ett bra sätt och ja. inte tappa liksom gnistan mm. där och, och det måste jag ju berömma våra lokala Tranosföretag eh, företag, ja. att de verkligen har gjort det, mm. det har de mm. Vilken roll har ni fyllt under det gångna året som har varit liksom, v vad har ni jobbat med och vad? det bara mm. blev dött eller liksom, vad, vad har, om man tittar lite bakåt innan vi tittar framåt. Vad har... mm. Nej men alltså det vi har jobbat med det är ju att försöka stötta näringen med det vi kan. Mm. Eh, se till att de liksom få, får rätt information via både turism mm. och eventuella stöd. Söka eventuella stöd och mm. tänka om och, och liksom följa med i de trendspaningarna ja. som vi gör och är uppdaterade på mm. hur de kan nyttja den här tiden nu då där det kanske inte är fullt Full upp, för, ja, upp. Ja, mm. precis mm. med att utveckla sina verksamheter ja. och ta hjälp och stöd ifrån de här mm. tillväxtavdelningen och mm. eh, verket menar jag inte avdelningen, mm. Så mm. tillväxtverket mm. Eh, så att det, det har vi ju gjort och försöker och peppa dem och nå ut med mm. den här informationen Sen har ju vi också fått tänka om, för, för jag menar det är ju en jätteförändring nu ifrån gemene man. Jag mm. menar som nu med alla de här utomhusaktiviteterna. Ja men precis, ja. Det måste ju vi också möta upp på ett bra ja. sätt. Alltså ja. De ställer ju höga krav på oss nu vad gäller både vandringsleder, ja, ja. uppmärkta vandringsleder, ja. cykelleder. Ja. Så det har ju varit en jätteresa så vi har ju fått jobba mycket mm. just runt kring det här nya tänket. Mm. Och det har ju varit väldigt spännande. Ja. Och... och på något sätt så, men alltså, tänker vi, jag tänker att, eller har Trondås kommun svarat upp det där? Har vi lyckats liksom möta förväntningarna? Det märker vi väl i sommar, men vad tror du? Ja, nej men det tycker jag. Och vi har ju inlett ett jättefint samarbete med kultur och fritid och park och är som är... Mm. Som är Delaktiga i det här och även föreningarna. Förledare och, och ja, och så. just det, här. Det, det. Det ställs ju en hel ah. del nya krav på, på allting. Det måste vara uppmärkt. Liksom. Det är ju det här mm. folk vill göra nu. De vill mm. gå på de här vandringslederna, och de vill cykla och de Precis. vill vara ute i naturen. Alltså jag, och. Tror, jag tror att den här sommaren kommer vara fylld med jävligt mycket möjligheter för orter som Tranos. För det, vi går mot en säsong där, for, där folk fortfarande kommer välja hemester. Mm. Oh ja. Eller hur va? Oh ja. men, men så har man ändå liksom blivit lite duktigare på att shoppa runt och liksom se vad, vad man ska göra. Mm. Mm. Alltså förra man var väl mer liksom så här, nej, det det mer så nej nu gör vi liksom någonting. Mm. Och det är klart att då, då vill det till att man är, att man är riggad. Och mm. det låter ju som att trån säga det, då, för mm. det och, och dessutom i efterdyningen av det här, alltså. Det ser vi ju redan nu. Folk börjar titta på att ja, man kanske inte ska bo så tätt som vi gör idag i mm. de större städerna. Mm. Jag vill bo någon annanstans. Mm. Ja, Det funkar med distansarbete. Mm. Okay. Ja, det är en väldigt ny möjlighet som, som Som kanske kommer i sommar för att titta. Mm. Mm. Mm. Turister, men också ja. för att titta. Där kan se, man slå kan... ner sina ja, bok ja, ja. Mm. ja, Det är häftigt. Nu, jag... Vi var ju på ett seminarium tillsammans med eh, i Det var ju början av året med Smålands turism björd in till en. Eh... Trendspaning som Kairos Futures stod bakom. Den tyckte jag var jättespännande. Mm. Och det var ju inte bara en trendspaning som var gjord på grund av corona. Utan den hade ju gjorts oavsett. Så det var ju liksom en trendspaning inom besöksnäringen. Och då, då sa de att corona har ju spett på alla de trenderna som redan var på rull. Så mm. bara, de har gått lite fortare. Precis. Och jag tyckte det var spännande. Det var flera saker. Men en sak som de sa, att det som du var inne på Janne, är att även när pandemin så smått börjar ebba ut så kommer vi ta med oss det här att att man vill att det ska finnas handsprit. Mm. Men man vill inte ha de här köerna. Någonting kommer, ju, uh. kommer säkert gå över. Uh. Men det tag kommer Nej. Nej, det att sitta liksom. Ja. Så det ställer ju krav lite på entreprenörerna tänker jag att Fortsätta hålla med att inte knö in folk och tänka till lite. Vad, vad tror du om det? Har ni resonerat där något sånt? Eller? <tryck> jo, absolut. Nej, men det är precis som du säger. Det, det kommer hänga kvar och, och det kommer ta tid. Och, och mycket av det här digitala och, och de här olika delarna som vi har kunnat använda oss av nu. Som ett komplement för att mötas och mm. konferensverksamheter och allt mm. sånt där. De, de kommer se annorlunda ut och... Mm gemene besökare kommer förvänta sig att det, att det finns liksom handspray som du nämnde Johanna och allt det här. Och, men sen ja. tror jag, jag tror också alltså Vårt problem har varit, eh, eller vårt problem som nation är att vi är så få. Vi kan liksom inte ska, om du till exempel, om du säger att ja men nu ska vi ha vi har den här vandringsleden och då ska man kunna gå en halv dag och då ska man kunna äta gott och så ska man kunna gå en en halv dag till så ska man kunna göra något kul på kvällen och sova och mm. vad det är för någonting. Och, och, och det här har ju liksom tidigare varit svårt att rigga för vi, vi har liksom inte tillräckligt kritisk massa mm. det är inte tillräckligt många som går mm. men nu har ju massa människor upptäckt det här med att fast det här är det är inte bara liksom bra för, för, för fysiken tälsan, utan, utan det är bra för själen och det, mm. det är faktiskt ganska roligt mm. och det här, jag tror att vinnarna i det här, det är de faktiskt som kommer att skapa aktiviteter runt de här naturupplevelserna mm. alltså för, för, vi, för vi är ju ganska sådär, vi vi blir liksom när servade mm. när vi gör någonting. Ja, det är ändå semester. Mm. Och, ja, mm. Och gör vi någonting. Och då tror jag att man ska inte liksom hyra ut cyklar för hundra spänn. Utan man ska hyra ut kanske cyklar för tiotusen spänn. Okej, Så, så mm. man får rätt klientel också. Ja, men det, är det så, där är bra. också intressant, Annika. Det här med att, för det har ju varit ett dilemma innan. Innan det blev lite liksom hypat kring att... att göra naturupplevelser. Att kunna ta betalt för mm. att använda. För naturen är ju alla. Alltså det är allemans rätt. Nej men liksom att man som entreprenör så vågar ta betalt för att gå. Att någon vandra ja. på ens marker. Ja. Och du som inte, om man ska göra ut en cykel så kanske inte det inte ens ska kosta hundra spänn. Det kanske kostar Tusen spänn att hyra den en dag och ha packväskor på precis, eller något, jag vet ja, inte, hur, ja. hur har det funkat? Ja, nej, men det är ju precis där vi, vi, där vi kommer hamna så småningom nu när vi ser att intresset ja. finns så då kan vi ju liksom bygga vidare på mm. det och titta på möjligheter att hur skulle vi kunna höja den här upplevelsen mm. genom att kanske ja, ja. Äh, ja, sälja in något nytt i, i själva upplevelsen mm. så mm. att det kommer. Ja, men jag tror att det är helt avgörande. Mm, mm. Dessutom för att branschen ska mm. överleva. Man, man överlever inte på att hyra ut cyklar för hundra spänn. Nej, nej, och så. Nej, nej, och vill, vill man ha inspiration så kan man åka upp till Åre. För det var ja, vi i augusti ja, förra ja, året ja, och vandrade. Ja, ja. Och där, alltså, det var gratis och andas luften. Ja, men allt annat kostade ja, men, pengar. Nej, nej, men nej, men, men alltså, vad nöjda vi var. Det var ju toppen. Ja. Det var ju inga problem för allt fungerade så... Alltså att bara, det var ju så bra så det, ja. var ju, det var ju helt okej Och det, okay. det där är ju ett internationellt tänk, eller hur? Mm, mm. Jag menar, du har ju varit på, på emigrantmässan i Utrecht mm. Ett antal gånger Absolut. Och jag, menar, jag kommer inte, det mest revolutionerande När jag var där nere, det var liksom där, det här paret som berättade Ja, ah, vi var ute, var ute och cykla en skog här i Holland Och skog i Holland, fan Bara det liksom. Det är liksom någon energihistoria Och de fick, de fick pröjsa sju euro var För att få cykla in i skogen mm. Mm. Mm. Ja liksom, mm. Där du, ja, ja. <laughs> mm. Nej det är rätt men, ja. men då har de lite annan eh, Geografi än vad ja. vi har Men, men tänk dig lite, man måste våga mm. ta, ta betalt Och det måste ju vara en omställning eh, För många entreprenörer tänker jag Jo, verkligen det Och ni är ju på fleradsfrågan Ja. Yes. Vad kul då. Vad kul då. Ja, och vi, pratar, vi pratar besöksnäring. Annika är här och Johanna är här. Mm. Och, och den här har du önskat till din gubbe. Ja, ah, vad spännande. Ska vi lyssna och så får herre, jag berätta herre. varför du önskat den till din gubbe. Ja. Aha. Hoppas han lyssnar nu då. Här ja, får vi göra. We'll be right på att Jag tror jag skulle kunna tonas alltså det var den, det var det bästa försöket till toner du någonsin har gjort. Du ville inte våldföra dig på den där de jävla äh, tonerna. Nej äh, men det var den är 11 minuter lång den där låten det gick ju inte. Ja men det här så var så. ju soft ja. Uh, uh. Men, Härligt. Men, är det här Morgans favoritlåta? Alltså? Eller? Nej, du, Nej, det är väl en av många favoritlåtar. Ja, ska jag säga. ja det rätt skön. ja, den är skönt. Men det känns ju som att det, alltså, det, hade vi lirat den här lite tidigare idag då ju Johanna inte vaknat. <laughs> Nej, det hade jättevaknat. <laughs> ja, det var bra. Ja, men det var jättefint. Mm. Vi pratar besöksnäring. Uh -huh. Och nu är det ju faktiskt så, vad heter det, fru Linda, att, mm. att du kommer att avvika lite. Alltså den här, ja. den här dagen är ju Börjar det konstigt och blir konstigt. Jag måste vara i Jönköping klockan nio så jag ska snart rulla så jag inte behöver pressa hastighetsgränserna. Jag tycker gränserna. Det är lite kul ändå att det är någon form av fysiskt möte. Det känns som att Så gör ändå på något sätt. Jag vet inte om du har noterat det men jag är faktiskt lite uppklädd. Ja. Jag, ja, nej, det har den inte. Nej. Nej, för man har ju liksom dratt runt i, liksom i trasiga jeans och t-shirts som man jobbat hemifrån nu, bara, nu. ska jag ju träffa folk. Sen så kommer de bara se halva då tror mig. Du städrock och. och... <laughs> jag blir städrock. Jättefina. Ja. Ja, är Men man kommer ju bara se liksom, ja. halva. För det är ju Zoom och skit. Jag ska ju starta ja. rulla. Men Annika. Ja. Under det här seminariet också då, som vi var på. Mm. I januari med så var den här trendspaningen. Då sa de ju också typ så här att. Att de trenderna som redan var på rull. Som nu förstärkts lite. På grund av eller tack vare kanske. Corona var ju det här att. Det är inte flashigt längre att lägga upp bilder på vita stränder i Dubai i liksom sociala medieflödet. Det är inte det folk vi skyltar med. De vi skyltar med är att de hemestrar nära och ah, äter den egen producerade mermeladen och den egengjorda brieosten. Ah, det alltså. ja, liksom Det ska vara hållbart resande, det ska vara närodlat. Det där är ju rätt spännande. Är det någonting som du märker av på förfrågningar och på bokningar som kommer in? Mm. Det gör vi. Vi märker det otroligt mycket. Alltså okay. Just det här med att folk ställer, eller alla ställer högre krav på sina produkter och ja. var det här närodlade och närproducerade då vill gärna liksom Ta del av det här. Det tror jag är en Nej, det är faktiskt ingen gröna. Mm. Alla har tänkt till. Och, och jag, nästan alla. Ja, nästan <laughs> alla. Nej, men alltså man <laughs> ser det. Och ungdomar ah, framförallt. Okay, ah, ungdomar, ah, de, ah, de, det är en yngre hoppult, ja, ja, Men hur reser de, de hit? Då? Nej, men är det alltså, tåg eller flyger de? Nej, nej, nej, eller? Det, det är mycket bil. Ah, alltså, de, ah, bilen fick bil. Ju, sig, har ju fått en uppsving men mm, det. Det finns ju mycket el. Det, det är mer el bil. än någonsin, men det är ju inte tillräckligt mycket el. Men, någon, men... Finns det någon laddstolpe i Tranås? Ja, ja, det finns flera. Får du sådana frågor nu? Ja, oh, oh, oh, oh, oh. det är klart. Ja. Ja. Nej, men som sagt, ja, det är mycket bil och vi har ju mycket turister utifrån från Holland och Tyskland och de ja. delarna. Och det är ju ja. ganska praktiskt för dem att, att ta med bilen och kunna röra sig runt kring våra trakter här och hos en ja. och Tranås och så. Ja, och bo enkelt. Jag kommer ihåg de nämnde till och med liksom att folk de strävar efter den här nästan digitala detoxen. De ja, känner det. att de vill ja, komma bort ja. från telefonen. Det är mobil. fränt att ja. inte ha någon internet. Ja. <laughs> ja. <laughs> nej, mm. nej, nej. Nej, det inga fränt inte ha Lite skönt är det på något sätt att vi liksom att ja, vi men bara det är är lite softa ner. Jag tror inte jag tror att hjärnor är byggda för det här riktigt. Egentligen, alltså. Vi ska nog hålla på med kottdjur och sådär i skogen. Mm. Tror jag, egentligen. Mm. Men, och, då, och, och på tal om Holland så är paret barn De är inne på sitt tolfte år. Nu, jag mm, jag tänka, tror jag. det är tolv ja. år. Och så och ja. campingen. Ja, de det. gör ett fantastiskt jobb där ute. de ja, har, och, och är lite bekymrade naturligtvis som vi alla var ja, då, i samband med pandemin och hur det kommer gå. Men alltså... Den svenska turisten har ju hittat hit och, ja. och, och den svenska turisten kommer tillbaka hit. De, tyckte ju att, de upplever ju från oss, precis som vi då, att vi, vi sitter ju på en pärla. Ja, en precis. fantastisk pärla ja. runt naturen och sjön och alla olika aktiviteter som är naturnära. Ja. allt ifrån att cykla och paddla. Och, och, och så det ju, och det är, när man bor mitt i den här idyllan ja. så är det lätt att bli hemmablendt. Mm. För man tar ju för givet. Mm. Alltså det, det är ju där varje morgon. Mm. <laughs> men du, det höll ju på att gå riktigt illa med ombåten. Ja, Va? det var ju riktigt. Det var kriset, Tara. Va? Ja, men det. Det, det, det stämmer. Alltså riktigt illa ja, vill jag nej, men säga. Alltså, alltså, men vi det var bekymmersamt. Ja, jo, så naturligtvis. Det har ju varit jättetufft för ombåten. Ja. Eh, med tanke på de restriktioner som eh, mm, liksom, personen, vi har fått ja. följa och, och så. Men det, det finns hopp. Och, och, är det inte en, och, en ja. ny nystart på gång nu? Jo, men jag känner här, att det är Kan det vi det inte prata med, lite om ja. och, Vi pratar. Och Ni som inte fattar så pratar vi Boxholm 2. Ja, som Box är, alltså. Ah, hur, hur, hur, ska, hur ska man beskriva den egentligen? Arka? Alltså det är ju vår fantastiska vedeldare är som liksom ah, glider fram ah. här helt ljudlöst på sommen och tar oss ut på fantastiska turer. Ah. Eh, nu har det ju liksom, vi har ju gått och varit lite nervösa om hur de här restriktionerna skulle falla sig inför säsongen och ah. vår första tur är den 29 juni. Okay. Så, så, så vi känner att vi, vi kommer kunna ta 50 passagerare ombord. Ah. Det vill säga, vi är ju tre i besättningen, inte vi säger jag. Ah. Jag är ju inte med på båten, men ah. tre i besättning och sen 47 passagerare ah, så, ah. som kommer att ta sig ut på Skönsommeln. Och vi har ju ähm, en hel del nya turer, spännande turer, berätta turer och... Vi har Peter Karlsson som kommer och berättar ah, okay. på en och vi har Birat som berättar ah, okay, och ja. vi har Per Ulfsbo som är berättare ah, och vi har musik aha. runt sommen och sen har vi ju lite andra härliga nya turer och det är Räkfrossa eh, som, som vi kommer att ha den 30 juni tror jag. Okay. Vi har möjlighet att eh, ta en härlig båttur på ett par timmar först och sen avsluta kvällen med en... Eh, räkfrossa nere på hjärtruts. Ja, ja, så ja, den är ja, ny. Var, var kul. Ja. Vilket härligt samarbete. Ja, jättetrevligt och sen så har vi ju en tur mitt i sommaren som också är ny och det är en lite eftermiddagskvällstur Från Alexander. Där man, avgången är från Alexander så man drar, åker ner i Svanasjön och den är inte ah, okay. alla som har haft möjlighet Nej, att komma ner i sjön så långt. Så det är en fantastisk tur och, och när man kommer tillbaka så avslutar man den kvällen med en eh, middag på Svärdshuset. Ja, och ja, Jörgen och Karin. Ja, ja, ja, ja så det dag. ser jag verkligen fram emot. Ja. Ja, och få testa de här. Och så naturligtvis har vi ju de här äh, naturguidade turerna och ångbåtsturerna på två timmar som inte egentligen, där man tar med sig lite eget <coughs> kaffe, picknick och så vidare och bara njuter av sjön. Ja. Ja. Ja, och det är precis som du började nästan säga det, att, just det här, att det är ljudlöst. Mm. Det är det som är så mm. häftigt. Det är ju det. Alltså, och det, och det jag tycker det, det som är riktigt främt med en ångbåt, är att Skeppan, han måste ju stå där med ratten där uppe. Men han kan ju bara, han kan bara ta önska saker. För det är maskinisten som, som kör oh. så att säga. Oh. Liksom, så att, långt långt ner i värmen. Det är något mm. grymt varmt där nere alltså. Men mm. mm. väldigt impad av, av besättningen överhuvudtaget. Oh. Det, det är väldigt trevligt att åka sånt 2. Det Nöjligt. måste jag verkligen tillstå. Alltså. Och nu är det ju så roligt att den har hemmahamn i Tranås också. Mm. Mm. Förut så gömde man ju undan den i Laxberg ja. som man inte fick se den ja. Men nu får man se den mm. Men du, vi ska prata mer vi ska prata mera, eh, Båten mm. eh, för, för det, det har hänt en massa nyheter där också Vad gäller bokningar och sådana saker ja, men, jag, men jag tänkte innan dess mm. På söndag mm. Är det ju någonting alldeles speciellt Annika. Ja det är det ja. är det, det är dag? ju morsdag ah, Ja det är Morsdag det är det En härlig dag Ja Nej, men jag tänkte på det, jag brukar ju få önska lite låt Aa, så här, När jag kommer till dig Jag har ju varit här tidigare Så jag tänkte på söndag är det morsdag Och jag undrar om mamma sitter och lyssnar på det här Så jag tänkte vi önskar en låt för henne Ja men vad fint ja. Ja. Ja. Och vad hon gillar ju Magnus Uggla, Ja Så det blir hon... fyra sekunder nu då Nej. Nej inte riktigt Utan jag skulle vilja spela jag om min far Ja den är fin ja. Den är, jättefin. Ja, den, är fin. den ger vi till dig, mamma Där borta vid pilen har jag lagt min far En annon murna är allt som finns kvar ...på fredagsbrunstjänst... ...du lyssnar på fredagsfrallan... ...ja... ...jag är Jag måste måste bara på en kontakt där bort... ...jag glömmer bort det hela tiden... ...ja, ni lyssnar på fredagsfrallan... ...morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8... Summen byggd och vi säger... ...kör försiktigt Johanna Linn ...när du dundrar iväg... ...ner mot Gönköping. Annika, eh, vi sa ju som två pratar vi om. Vi, pr vi pratar med, med, med Annika om eh, möjligheter att hitta på saker under sommaren. Mm. Eller jag utdraget att hitta på saker. Ja. Eh, och Nu håller vi på att betar av som två, Men det, det, det är fler nyheter. Det var en massa nyheter mm. med räkfrossa och allt vad det var. Ja, för det var det. Men, men, men rent administrativa nyheter ja. också. Nej, men inom kort så kommer de lansera en ny hemsida. Okej. Där man ges möjligheten att kunna boka direkt via hemsidan. Ja, men vad bra. Ja, så, så så, det är ju modernt ju. Det är modernt. Ja. Den kommer bli jättefin. Jag har fått ja. äran att se lite på den sen tidigare. Jag var, mm. jag var uppe, jag kommer inte ihåg om det var Ljusdal eller något sånt där och föreläste. Och då, mm. var, det, då var det en en kvinna, jag tror det var just där, jag ska inte säga att det var just där men någonstans, och då var det en kvinna i, i publiken som räckte upp handen och så sa hon, för jag nämnde Tranos. och då sa hon så sa hon så här Vet ni, sa hon, jag har, jag har, jag har bott i Tranos. jag var nyinflyttad i Tranås, för vi pratade om det här med mottagande och sådana saker jag, jag var nyinflyttad i Tranås, och då fick jag en tur jag bjöds på en tur med en ångbåt, det var helt fantastiskt. Jag har aldrig varit med om det. Så något sånt här borde vi göra i Det var det liksom som var kopplingen. Liksom. Så så visst är det så? Mm, det alltså nu är det väl kanske lite speciellt under ja. pandemitiden. Ja. Men, men, men alla nyinflyttade... Ja, alla nyinflyttare in till Tranås kommun får ett välkomstbrev hem i brevlådan. Och där de även får informationen att de kommer få en inbjudan till... Ja, för sommaren eller Aha. senare höst för att följa med på en ångbådstur- uh, där vi brukar ha lite underhåll, musikunderhåll och perulspår brukar vara med och berätta lite ja. om, om sjön och historien. Och, ja, är det är så härligt. Men det är också samma tanken när man är mitt i synnerhet. Det har väl alla. Jaha. Men det har jag väl inte alla i Nej, nej alltså. Alltså, i många kommuner får man inte ens ett välkomstbrev. Men det får man här i ja. Men nu, Annika, mm. nu, nu har vi några självande sista minuter här då vi ska liksom beta av. Vad, ja. vad kan vi göra mer nu än att åka ångbåt? Ja. Det finns ju hur mycket som helst. Vi Aha. har ju fantastiska gårdsbutiker med ja. olika teman runt ja. om hela som med vår bygd ja, som vi skulle kunna göra besök på. Vi har ju fantastiska platser runt kring Tranos- och landsbygden får vi ju inte glömma naturligtvis. Där Nej. har vi ju en hel del. Vi har ju kultur och vi har museum och vi har mycket olika sport aktiviteter. Vi har ju wakeboat här mitt i centrala Tran. Amen, hur hur, hur främt det? Har du provat? Ja. Har du provat? Nej, det har jag har inte. Det. Nej, nej. nej. nej. nej men alltså, Vi kan paddla kanot. Vi kan, vi kan ut och cykla. Vi håller på att sätta ihop en massa nya härliga cykelleder. Och Aha. kommer framöver att lansera dem med en karta. Och de kommer ligga digitalt på våran fina naturkarta. Aha, så, så gå gärna in och kika där. Um, Vad går för, för man då? Alltså då? Var, var, ja, man var... söker naturkartan Tranos så ah, okay. ja fram. så kommer ja. ja. som är, är Naturkartan.se någon, någon Sen har vi ju golf och vi har fina restauranger ah, överallt, ah, alltså det ah, finns gud, att göra ja. och 4H har lite aktiviteter för de ah, mindre och yngre barnen när man kan liksom få möta djur Hur, blir det liksom. någon sommarteater i år? Nej, utan vi har ju fått hålla tillbaka på väldigt mycket av de här men det kommer finnas att göra ja. och er som lyssnar och är nyfikna ja. ni ja. kan ju Komma in till oss på Tristbyrån och snacka lite grann. Vi har ju de här äh, promenadtrimmen och cyk. Till trimmen som också är väldigt populär. Ja just det, där är inte Bosse Nordin ja, lite pappa till det. Ja, våran underbara ambassadör alltså, för Tranås Bosse han gör så mycket. Alltså den ja, killen han borde liksom få ett pris varje dag på något ja. sätt. Ja, det känns lite Eller så. Eller ja. Bosse och många föreningar och, och i Tranås måste jag ändå ja. säga ja. engagerar sig väldigt flitigt för att göra det bästa utan den här situationen ja. men Bosse är ju absolut en av dem. Ja, alltså jag följer Bosse på Insta. Ja, ja. Alltså han lägger ut så mycket vackra bilder. Ja, gör han. Alltså det är helt otroligt. Mm. Han är liksom mm. jätteduktig på att fotografera ja. också. Eller så funderar jag på om man har en kameraman med sig eller ja, du ja, tänker nej, på det? jag <laughs> har funderat på det här med. <laughs> ja, men det är, och, men du paddla. Mm. Eh, och det, det, det är ju kajak då eller eller kanske både kanadenser eller. Ja, de har ju båda ja. och. och. det är nere, det är nere också det är nedanför campingen mm, alltså i det där. Ja, ja. Och det är, Petrus kajak är det fortfarande. Petrus kajak det. Ja. Så det. är Petrus och Irene som driver ja. det fortfarande. Och där, och där kan man snacka om eldsjälar. Ja, absolut. De ja. har gjort ett fantastiskt jobb. Och de brukar ju ha olika vad heter det, aktiviteter också. Nu vet jag inte hur det blir i år. Där de har någon... någon Föreställ någon sån här kanotare ja, som kommer dit eller så. Ja, att där, något. det är så det kommer man inte att ha ja, eller Han gör massor av mat och det Ja, jättespännande. Ja. Och sen har de ju där de bygger kanotar ja, det. eller bygger de bygger sig en kanot liksom så. Oh ja, så ja, oh ja. Ja. Så, det, så de ligger på som att han. Ja, vad spännande. Ja. Alltså det finns verkligen att göra så här. Ja, men det gör de. Tro och, och hit kan man ta sig, man kan ta sig med tåg. Ja. Det går alldeles utmärkt. Man kan ta sig hit med cykel självklart. Ja, absolut. Man kan gå, man inte på jävla någon ja. Men det är, som du säger, det är många som, som tar, tar bil hit. Mm. Men du, är det mycket husbilar som stannar till hos dig? Mm. Ja, frågor om tömningsplatser brukar man ja. men det, det, det har blivit faktiskt fler och fler husbilar. Så vi tittar lite på hur vi ska kunna utveckla de här platserna för, ja. för just husbil. Och ställa sig. Ja. För det, jag tänker på det. Bara för några år sedan när man mm. åkte på motorvägarna eller då, då mötte man ju fler husvagnar än husbilar. Mm. Nu är det tvärtom faktiskt. Mm. Mm. Nu är det fler husbilar än, än husvagnar. Jag, jag, jag har ju inte vetenskapligt gått att Jag bara konstaterar när jag åker så, <laughs> ja, så är det precis. så i varje fall. Så. Ja, nej, men det har ju blivit riktigt populärt. Ja. Det måste jag säga. Och Tranås direkt. Mm. Ni har öppet är måndag vi? till... Måndag till fredag har vi öppet ja. till 10 till 18 mm. och lördagar 10 till 14. Ja, Okej, okay. ni har ja. också. Ja, ja bra. Under, under hela året ja, ja, det har vi. Ja. Men jag är oftast på plats eller den som startar klockan 8. Vi skiftar lite mellan åtta ja, och 9. där. Ja. Så, så välkommen in. Finns vi där och det lyser där inne så kan man titta in där som. Och har man ingen mm. aning var direkt ligger, så, så kan man säga att det ligger mitt i Tranås. Ja, det, det kan vid, inte bli centralare vid, än, vid, vid, än så. Vid torget. Mm. Och idag är, torg idag, ja, idag är det torg idag. Då måste det är vi torg. gå och handla lite grönsaker och lite blommor. Ja, och, ja. mm. och så måste vi tänka på det här med morsdag också. Det är, ju, det är ju som sagt nu på, på söndag, så det måste vi liksom mm. hantera också. Ja, vad spännande. Mm. Annika Tack för att du tog av din tid och besökte oss i fredagsfrallan. Och ta nu tillfället i akt och, och, och besök Tranås du också. Och, och framförallt om du bor i Tranås, tipsa dina polar utanför Tranås. Dela information om Tranås så vi hjälper hjälps åt. För de här turistföretagarna eller de inom besöksnäringen överhuvudtaget de behöver all hjälp och all stöd för att de ska få ett riktigt, riktigt bra år. För det kan de behöva efter förra skitåret, rent ut sagt, mm. eller hur? Absolut. Och det hjälps ju åt så kommer vi få en ännu bättre Och levande turism Så är det något mer du känner så här att du Nej, jättetack för att jag fick komma hit Ja men du får igen. alltid komma hit ah, det vet du, så, tjejer, kul, du, så kul, så kul Och att du spelar en i låtarna Jag önskar dig det. Ja, det tyckte jag var snällt Men nu måste jag spela något gammalt Nu spelar vi Frank Zappa Sköt om det Hej då. I was an Eskimo Frozen wind began to blow no And the northern lights Commenced to glow And she said boom, boom, boom, With a tear in her eye Watch out where the Huskies go Don't you eat that yellow snow Watch out where the Huskies go Don't you eat that yellow snow Listen to the Friday brunch. Du lyssnar på Fredagsfrällan. Ja lyssnar på Fredagsfrällan. Det var Anna-Jansson Lövgren som berättade lite om alla möjligheterna som finns här i Tranos eh, Och passa på att besök henne och hennes kollegor på Trons så får ni ännu mer tips om vad ni kan göra i sommar. Jag tänkte ändå avsluta på ett lite sådär minnesvärt och kanske lite sorgligt sätt. Idag är det vad blir det? 22 år sedan två polismän brutalt dödades i Alexander Olof Borén och Robert Karlström och faktum är att våldet i samhället har nog inte avtagit utan snarare ökat och Enda sättet att få någon ordning på det där. är att vi alla hjälps åt. Att vi alla säger ifrån. Jag skickar den här låten till alla som har missat någon. För det helt brutalt onödiga våldet. att om er. Ha det bra. Så hörs vi igen. Hej. meet you there that day when it's time go put your best dress on Straff. Ny timme med nyheter Hits FN 97 Hits FN